Та найважливіше питання, на яке мусила сама собі дати відповідь, чи кохає вона влада. Бо якщо так, то тоді однозначно байдуже до його родини, важливим є тільки він, коханий, жаданий. І кохання прощає все, і коханим прощається майже все, і вкотре вона себе перепитувала. Чи кохання це? Вранці наступного дня під наметом стояв Сигізмунд Владиславович. Як вони її дістали? Вигляд мав стурбований. Знову купа слів про те, що вона мусить серйозно поміркувати, що навряд чи вона знайде ще когось, щоб так її кохав, як це робить Влад. Бо ладен відмовитися від батьків заради неї. Але цього робити не слід, тому що Іренка цього не переживе, і смерть матері буде висіти карою небесною на сумлінні і невістки. Перед Оксаною стояв не тільки професор, а насамперед батько, який розіб'ється на друзки, але все зробить для щастя сина. І раптом Оксана в Сегізмунді реально побачила портрет власного тата який також настільки одержимий нею, що ладен на все. Вона впевнена, навіть на протизаконне, лише б його доня стала щасливою. Оксана, не мучте нас, будь ласка, ви ж мудра дівчина, подумайте про нашого онука, тобто про майбутнє вашої, нашої, тобто дитини. Нема нічого такого у світі, що не можна було б направити, благаю, Люба. Оксана вже майже все вирішили. Дитині потрібен батько, а якщо Влад буде захищати і боронити свою дитину, як це робить ізмунд і ставати на сторону дружини, як він стає, то чого іще бажати жінці. Можливо, лише одного – спокою. Так. Я повернуся до влади, сигізмунд Владиславич з полегшенням зітхнув. Оксана це помітила і ледь помітно кивнула, продовжуючи. Але лишень до влада. Не до вас, не до вашої дружини, не під один дах з людьми, які ще вчора виганяли мене на вулицю, і, впевнена, якщо трапиться нагода, зроблять це знову. Передайте владові. Таке моє рішення. Жити з вами під одним дахом я не маю жодного бажання. Не ображайтесь. Сегізмунд Владиславич було відкрив рот, щоб заперечити щось. Однак Оксана випередила його піднятою вгору рукою. Хвильку. Заперечення та аргументи не приймаються, тому що можу й передумати. Але щоб я не забула, Оксана дістала з кишені штанів в четверо аркуш паперу в клітинку і простягла його чоловікові. Це списки студентів, яких завтрашнім указом збираються виключити з київських вишів. Ви тут мене лякали вашими зв'язками. Дозвольте тепер мені полякати. Побачимо, наскільки вони міцні та великі ваші зв'язки. Я хочу, щоб люди в цьому списку і надалі залишалися студентами. Заперечення не приймається, пане професоре. Майте час на роздуми до завтра. Оксана Титснула професору в руки Архуш Паперу і не озираючись та не прощаючись, квапливо пішла в бік галасливого гурту студентів, які святкували свою маленьку перемогу. Бо сьогодні у вівторок, 16 жовтня, Верховна Рада нарешті спромоглася на створення тимчасової погоджувальної комісії для розгляду вимог голодуючих студентів. «Ой, Оксанко, ти бачила, що творилося сьогодні біля Верховної Ради. То такий цирк і комедія, – захоплено розповідав Сашко. Оті наші недоторканні, поспішаючи на переревучі з перерви, проходять крізь міліцейський захисний кордон з похиленими головами і затуленими вухами. Вони нас бояться. Розумієш, ми – сила. Так, як і моя свекруха, тепер мене. Але то страх позірний, тому що найменша хиба з мого боку, і я розчавлена. Думки сумні, невеселі, роїлися в голові Оксани. Вона наче через пелено слухала Сашка. Всі кажуть, завтра все вирішиться. Тут нещодавно проходив один чоловік, розповідав, що він комуніст уже 30 років. Усе, каже, більше не можу. Сьогодні здаю партпиток. Знаєш, Оксанцю, а на початку в мене була навіть думка, що то все намарно що наш табір так і залишиться атрибутом площі. І раптом на очах усе змінилося. Не витримали такого напруження чужі дорослі люди. Невже то ми їх примусили? То сталося не враз, промовила сумно Оксана. Нічого в тому світі легко не дається. За все слід боротися. І за щастя, і за волю, і за кохання. – Оксанко, ти про що? – Сашко враз сполохано подивився на дівчину. – Оксаночко, що з тобою? У тебе все гаразд? – Ні, у неї не все гаразд. Але хіба зараз це важливо? Вона через силу посміхнулася та махнула рукою. Той помах нагадав Сашкові скривджене крило підбитої чайки. Він не розпитував ні про що. Бачив Оксані так сутужно, а тому продовжував переповідати їй останні новини, щоб якось відволікти від сумних думок. Пес Кудлай, який лежав поруч.